Arra txalde hona itzu behar. Er... Zer mauz mirari? Ongi. Ikasturtea bukatzen ari gara, gu ere. Bai, oporrak hartuko ditugu? Bueno, ama pola morea saioak hartuko bai, okay. ditu oporrak. <laughs> Eta guk, aurre xerago ez. Bai, oida. Eta gu ezakit gure gombidatu aporretan daun edo ez? Ez. Bain ez nago. E, bueno, musikatik pixkat bai. Baina irakasletik oindik ez. Segurazki, klaro, gero esango dugu nortzaren... Baina mm. ja, askok jakingo dute. Hautsak askotan salatzen zaitu? Bai, nik uste te... Bai, badauke laula igual ezaugarri bat nire hautsak, nire euskalkiseke bai. Bai, horretu es... gabe. <laughs> bai, eta... Baina bai, ez naun, ezautu ez naun jendik batzutan ez atek arritxut jala igualdaketen hautsa kantatzen eta, eta izketan. Hula, ba, ez dut jen falseteik, ez dut, bai. bai, nik usteet nahiko, bai, erreza nahi zelarra konozitzen agatzez. Ea, ba, ingo dugu Wikipedia? Bai, e, zer dio Wikipediak gure gaurko gombidatua iguruz? Ba, dagoneko itzegindu, ta auskalkiak ere salatu du azkoetia arra dela, gipuzko arra bera, zamapola morearen e, denbora aldionetako azken nengo da, eta musikaria da, eta gaur modu berezi batean, ba, Egin gara, Mirarete benetan sartu gara Wikipediaean. Bestela Bene, buka esmatzen dugu. Bestetan ibiltzenga saltxeatzen baina esan dugu, ze jartzen du benetan Amapola, osea Wikipediaan. Ta jartzen du. La 97an hasi zen musika munduan, bost bakarkako disko egin ditu arengoz eta bat petit muzikari naffarreekin, ba elkar lanean. Doinu Goibel eta bakartiak, hitz piluziak eta atmosfera ezerosoak daude bakarlari honen lanean eta kritika ezinobeak ez jaso ditu. Hau zakit ondo, esanguan PJ Harvey edo Cat Power edo Nick Cavekin konparatua, izan omen da gure gaurko amapola irakasleare bada, eta esan bezala ikasturte honetako azkenengo gonbidatua emakumea noski eta gure helburu elkarrizketa honekin ba, wikipediari buelta ematea edo beste wikipedia bat pagian ba, pertsona lago edo eh, osatzea anari alberdi arratsaldeon arratsaldeon bueno hau dena engia da ado zaude edo ez <laughs> e Eze, ento inu, goibel, eh, bakarti, piluzi, atmosfera, ezer oso, eze, eze. bueno, seguru badaula hortike. Eh? Eta, bueno, ja, pili jarbina ja hola segeratu zato, hori ez dakitxos ondo pili jarb ezepentzako bortaz, ze eh? nik, komparazizun nik irabazen ertetzet asko batik, behakezain beste, baino, baino, bueno, horrik uste adibidez, ez pili jarbi dokat power da ezkerrak nik gehi faipatze batxe, baino, Eh, naiko kurioso da, ze emakumei bakarrik emakumeekin konparatze gaituz Holako sea mm. bat holako eh, kajoi bat baleo bezala, ez? Eta eta bueno, ni ba konparanabe hasiera nazi nitzenen ba hemen e, Lurdesiriondoekin, eh da nik bat bat arrokerik gabe ta gaixesan ez da, ez da bat arro eoten, sea zerbait ez ezautzi ez, baino nere txinetzan entzuten nola euskal musika ta hola ta eznekixen zeintzan eta eta sartzen bai antzematezatzu hor entzun dezula azkiz eta. Osea, daikoazu <risa> bat <risa> es. <risa> bai, ta besera da Pat Smith eta baino pixket nik ustez Pisket ez izango nuke gizonan pentsamentutik eindeko ta bueno, igual zenbait emakume nare bai, eh? Baina ez dakit ikusteu, makume bat horre eta beste emakume bat akordatzioa. Baite musikal kire, eta, bueno, nik uste, bastante simpli dela. Zer, bueno, pili jarbi bere gara xene atu nuen, lerengo asko gustatzen, eta dago, Nikkei fazkos gexo atu izendet, adibidez, Gat Power, bueno, ze bat e, Tziren... <gülüyor> Éxita, <gülüyor> da na da lau, zein egiteu, zein egiteu, egin eztatzi ben, egitea, egin eztatzi ben ben ikasliek, beha ezeko osauze bila. Lan bolondresa da. Behaisek, e, e, Lambo, da. Vai, vai. Eh, gero, do lagut xiku telebistan, eh, filtro bateu egoten dela, ba, zer nahi ez botatzeko, ez? Yeah. Alegia Wikipedia barruan ere langile batzuk ba, mendade, baina, nahi zan ezkero, ba, zuzzeukera osatu ezak ez, eh, endudatzen bueno, agian, ba, ez dakit <gülüyor> denetik egon goda horre. Ba, horre, ba bueno, ibili gea, pilei jarbi aipatuz, ba dela 15 egun daneles izan genun hemen eta bere kanta bat ekarrizun eta horren aritikan gaina jakin gabe zu zinela gure urrengo gonbidatua honako galdera hu, utzizun. Bai, bueno, ba pentsatu duten galdera, eniren izango nik ere helduleku bati helduko diot aurreko edurnek bezela. Eta ekarri kantu horretan, erri dos milo horretan, lezak galdetzen du e, P. J. Harvik, e, Don't you wish you never met her. Edo, lako zen. E, don't you, don't you wish... Bueno, horre lako zen. Beh, e, nere galdi izango da, ez altzen duken aia go, ez bazen du sekula ezagotu. Eta hola, irikia lagako dut, beberak erabakitzeko seidan hori. Ingleseko zeran e, her da, es, e, makume bada, baina, oza, edo, edo, andraskoa, baina... Bai, orduan, ea esaldu genaiago esbaldu sekula ezagutu. Zerrexa, eh? Ez, zerreza, izango xot, dan elei. <gülüyor> <gülüyor> e... Bueno, nik pixket olako zea e, esperientzitik, ez e, esperientzitik, eo hile eo... urdin dutik e, erantzun got, Bueno, eh urte asket, 24 urte bizi izendanak ez hautzitu eh, ba ba ezautu hobe ezautzie ez izango izen izentzan eh nola nola esate hori, hobe ezautu ez bazenu, ez? Eh, eh, ba hori esateko pertsonak, ez? Eh, baino Eztak ikiem, ontatzen ezaldi hori, egitezen, errelatiozko hori. Eta, baino, bueno, gero esperintzik ezateizu, ba, ba, dana dala zu hau izeteko, ez da. Orduan, ba, bueno, zenbait gauze, ba, danoken nahi izango nuke, ez banitxu pasau, baino, baxe pasan itxulako nahi zau, ozea bueno. Isen, Beti dago irakaspen bat. bat. Beti dago, bai, eta gero nahi kantuntzat eta osondotortzat, hula. Edo komeni da beti irakazpen bat dagoela esatea, ez? Hori da, bai, bai, beti da irakazpen bat, bai, bai, baino honetik asko ikaztea, eh. ez bakarri txarretik, eh. <risa> hori gutxitien esatea. Gauza honetatik asko ikaztea, hori binezatzen, ez? Beti, bai, lasai gauze txarretatik asko ikiztea. Egixeda laz, egi da asko ikizteala. Gauze, ba, zeure buruek geixo zautezu, zer eixo zentitzu nik ustezu. Ez eh egoera baztaki biziek eh sartze daitu zulo hjetan, ez da, baino. baina, bueno. Ba, saiobuka eran zuz gutxi beharko jozu. Eh, urrengo galdera uh -huh. edo urrengo gonbidatua ja irailean e, itzuliko gea, baino eh aukai itzuliko gara. <laughs> eta se egutegia hartu dugu aitzi bertabilek eta anari izenan eguna noizten, eztego aurkitu. Ez. Betxu, ni naiz. Eh, Anarrita izenez. Nere amak egin disein eh Anarrita, nere amada olitekoa, e, Naparra. Eta nik ezagizki ze Santarrita honmen daolakor mite baten, daolako bai, badago histori berezi bat. Eta eta, bueno, ba ni etzin ana esan izendibete. Eta ordun ba ikasola xinitzenin ba an, e, anderino batek ba hola nola anarritan itzen ba beakitzun anari beak asmazon. Orduan bea, bea anari deitzen hasizteten anderino hori. Eta horretik, horregatik ordunere ikaskidik zienan zenbait amak ezati bea anarri. Badakibelako nondik datorren, ez. Eta ordundik anari ta ni askotin anari naiz, osea ez da izen artistiko bat edo baino etzin ana ana deitzen beendik, ez. Baino Egisetan gozizut, ola, musikiek, eh, oh, bueno, ba, eman ditzen gauzei politienetako bat, da, ba, ba tokazitzeten bai ondarrun, e, ondarrun tokazitzeten probe batan, ean, e, leengo kafean zokita hoin behiko zini, dan e, lokalin e, guprobatzen egineen, dan ezka txiki batan izan diarka, eta anik zezer, da, ni bea nari na, eta ze, da, ni bea nari na zela, da danari izan ez da. Da gero derbente ba hola hasiz gertatzen, ba tok akordatzen asto egin tengoitzen kontzertajuanitzen eta handikerten dagun neskat etorriz zitzeten oso oso aurdun zeona eta sentzin hemen barrunan ari dago. Ta derbente konturanitzen eta gehoia jendi idazten hasiz gaina galdetzeko ia izena eh abernik nola ipinienun izen hori ta nik kar, karnetino indigan harritanaiz eta zezen bai lekutan eskatzeizue be, beste bat, baldin mao beste herri baten, ja, ipinia aldizazu. Eta ba handiko mendik, ba, esango izutu igual hogeio esautu ditutela. Ha, bira. Eta bai, bai, nezat da gauze, bo, azorari bat, eta behin neo, nolako supermerka baten, nolako Leroy Merlino, legoa magelan, hemen balizango zuen. <laughs> eta, eta darbenta itzen, anari, torri eta anari, izak izatea. E, Eta <laughs> okay. zea, beti, beste zean eh, pasantzen pazioa eta neskabatiko zin. Da zain nola izena du? Da zantzin zu eta Eta kriston poliki da, eta, benetan zatizu. Eta ustete gehonik eukinun, eh, nola anteren juna izen, baina eukinu, eukinun eikasle eh, bat, ez eh, nahi zakortatzen nuntzan, uniatinu, uste, uste, uste. E, e, janet izena zuna, ez? Dani, nola, janet? eta bai, bezik zatzekoan, ja, ja net, zei zen epiniz zuen zuri da. Eta hori da, eta tipik zatzeko ba ez dakit jorra, abeslari bat, ez dakit zertzeo la, eta nire amak, da nik beti hori izango bela, anari zei zen, ba, hau mentzeo norre abeslari bat, ola nire amak. Bai, da, bai, badake bere saltzie izenak. Ba, Hemendik amagozturtea konvukatoria bat ingot, e, berrian eta, eta bai, bai, soziade batea bazkaltean gona izanari danakla. Eta ikendute, arantzazu izeneko guztiak, ba, arantzazu bai, nekantzeria, eta... Bai. Hemendik amagozturtea, bai, bai, beti... Ota ze mate zuten izen... igual, sortziren buelta eman zen izkiola izen artistiko bat, bilatzeari eta begira. Ba, bai, zu pentsatzenen artistiko, <laughs> ez, ez, ez, ez. artistiko ez, da, izan artistiko zela? Artistiko izan gozela, edo. Ez eh e, bueno ni bizinitzen bizitzen gastaizen pisu batean justu kantuk itena zen itzenen eta John Maia bertsolaxeekin bizinitzen, beste batzu Martin John Maiakekin eta eta orreatik beakintzitugun geon minaren funtsional letra beana da eta hola pixket. eta beha oso testigu direktu izentzan nere nerea hasira ez Eta baesan laikea banitzen kanto batzuk eta ordun ba izetea ba gari jotzezun, eh, gari ertzainak ek eh, ingenieretako da gure pixukide batek antolauzun are eta joan ari ba, ba kantago aurretik kanto hauek eta saizeta hola eta ordun ba izen bat ipini eh, berdun ta gixesan eukinun sea bat eh, pseudonimo bat askomatzeko eta ibili nitzen hor Eta gaina peskitoin lotzi egin eh, ez zein zen, baino baina ibinitzen eukinun horre zea bat e, bai, onlako biotzkada bat, eta baino gehoz nixen ez nunein, da, damutu genaiz. Batzan oso zopedanti, ezan e, borgesen e, personaje bat, batzan Emma Zuntz, horrekin akordatzen naiz. Zuntz bukautezetan, eta, mm -hmm. bueno, ez dakit jordunen Eta, eta gero ba beste beste izen batzuk hola, ez? Ba, igual euskali zenak o baino ez ez nintun. Zea baino, baino gero gero da e, damutu naiz. Ba? E, e, bueno, ba, norbean izena pff, ez dakit ja, ez dakit, ez. O sea, ez dakit es ja, badau sati bat horrena zuetzea na, mm. ja, jendik, ez. Da, pixket, zukanari bezala zautzezun hori, ez? Zukanari deit eixo hori, eholako, zentzai xoba da, pixket, hola... Marka bat. Batzuten. Marka bat, ez oso modan da, hola, ez? Konzeptu hori, baina ez bat eguztatzen markan kontzeptu hori, ba, hori, ez? Ba, entenditzet, ba, ba, holako definizio, o, bueno, zenbait ezaugarri dauzken, ezak ezer bat... Baño ez, espero et marka marka hitzetzak bate gustatzen. Marka eta marketing da produktu ta hitzosek bat bate gustatzen. Denaden esan duzu etxean ana zarela. Bai. Horrek ere, bueno, igual goxatzen. Bai, etzim bai, bai, bai bai. Bai etxin bai. Etzim bai baño. Baño bai, bai, pizke bada horreatik baita iguale eh, geok kuriosu da baita adiz horrekin gertazagu kanpoa jun izenganean jotzea. Ba, claro, eh, zu jo Madriden o Barcelona no ez ezatu bez Eta orduentortzei eta guk gaude 5an, eh, da zate. Sois del el grupoan Eta así. <risa> eta ordun horrekin hasi ginen bisquete, hasiitzen bisket bat helako broma bat eta hortik ere, eh, e, nikuz hortik ertentzila bain e, konzertu bat eretenula ta izango Gabon anari gea. Ez. Eta bisquete horrekin e, jola seizean ari, nikuz bete marka batez, baina nikuz bete talde badala, eh, Hmm. Bait je, taldie gehanin, taldie dala, ni bakarri nahi ni da. Aipatu duzu gaztei zen, hasi zinela, e, idazzen, edo bueno, bintza eta besti batzuk eta e, komposatzen, eta galderak tipikoa dirudien arren, da seguraski kompositore guzti egiten zaizue, baino, zuga duzu momentu berezirik e, inspirazioa tortzen zaizuna, edo edo beti libretatxo bat poltsan darramazu eta momentuan onkorritutako oro idatzi egiten duzu edo zein da zure funtzionamendua Nire ez eh, tamar et libretaik eh, baino exedan nik pilo bat gauze pilo bat idazteutela mobileen O sea mobileen o sea, nik eh, eh, alde batetik metodo bezala eh, bueno ni nere pentsatzeko eh, Eri, nik behin broma bat ikinen hori, ez. Ni idazli izeteko ezetela balixo, ze e, idazli, e, ozera, liburu bat ipurtisekin idaztela gesena, ez. Ezerite ondata nik ze balixoten bora asko, ezeriki Eta nik asko esango nuke asko kompozatetela, asko idaztetela, asko, e, de hecho, baina idea batzu azketen gero idea hoxek ezeakia jute nahiz ez igual iru hola hor du iltzea. Eta hor eh mobilin gordetitud danak, bai. Eta eta hix izan oraindela hiru aste susto bateukin nun, eh mobile utzi nun e, taldeko furgonetan, dezakiz e? Eta datorren goizin kontrolaintza izanakela mobil, hostia. Eta noretza le lengo hori da. Hor idatztia doen gauzek, hor e, da enmaketak, eixezan, bai. Oixe, ez edat. mobila, mobila delako, bai, hoxean, bai, bai. O sea, et... Bai, ez, ez, ez hombre, ez hati zo, hostia. Hor engaltz ez hati hori, ta hor ba, da hazkete, bastaki, ba, onigual, ogei melodit, ta. Eta ibiltzen zuzela grabatzen, e, ola, e, futbol, bai, e, o idatzi, o notatan idatzi, o, o bai, no izin behinola, bai, bai, bai e, graure, bai. Eta sortzia zer da, zutzako, nari? Bueno, noretzat eh 82 2 bi norabide bezela azke edo 2 momentu bezela azke. Bata da, ba, era horta sortzezunin, isekontura gabe bez eh, esaldi bat o e o ez dakite holako zerbait hitzeatik gainaiz, eh. Eta hori da bat eta ni pixke jutenaiz, e, bueno, baola denboran gauzek hartzen, apuntik hartzen, e, eta gero beste bat da, hori dana bildu, eta hortik, e, e, norabidi da, hortik kanpotik, e, oza, barrotik erten deuen gauze hasekin berri ze barroa zartzi, eta berri ze horre, Ordun lelena lehena da, e, pixke gambari betetzide bezala, eta bierranea ia da, gambaratik gauze baxau, eta, eta ze hoz Eki ez, eta, eta, bueno, esango nuke, benetan sortze prozesue bere hortan, pixket, e, bigarren dela. esango nuke, eta gaina hor, ba, bueno, letra jutena izan bezala, ba, nik adibidez melodisek, ba, ise unero jotzet, gitarriet, eta ise unero jotzet, oza, igual azdin baztakik, ba, igual gauzetxoa grabatzet, eta utziket, eta Igual, oin o, azkenengo dizkoko kantoak bai bol da, oin dela laurte graurte melodi baten da. Eta bai, pixket. Hortoan, gauza bat definitiboa izan arte, edo letra bat, edo melodia bat definitiboa izatera eritxe arte, buelt eh, asko matein dituzu ez? Bai, desegi. kilometro asko egin. Kilometro bai, asko bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori ala da, eh? Eta gaina, idatzi baldimat, grau hau iket, kantaute grabatzet eta hor duna eta atzuita ikustet benetan mm. aldaketa bada. Niso... Bueno, bale, ja, aski da. Hau, ondo ego, eta Bai, hori esateik <laughs> teknikuk, ze momentu horta arte, oindik ez zu ointzau den bezala Nikola grabatzet eta ola kantatzet, boligrafu ezkundetela. Eta hor dun grabatzet ezaldi bat, eta ez atxot, abizna izo zondogera eh, gaina, ola, ja, gezurretan <laughs> eh, eh, da, ez da. Tipo, txap, Carlos Osinaga txap da. Ahi no me he quedado muy agusta, eh, la, igual repito, no se sé que, eta... Baina jai zautuko zaino. Eta de repente zate, jaja, pero has dicho distinto, ahora, jaja, eh? esgera para cambiar la letra un poco, o sea, indique dola, bye-bye. <laughs> eta diskontan gaina, are ze ongea metodu izen da pixkega honetan grau genuen bandie, gero zailen kantaui nun, gero pare bat kantatzeko eta beste bioiru gauze egeratzin apirileako, klaro, ordu, niretzat hori da, aixeko jenzatean bezala, krestau, mamaxa, segi egita segi eta segi eta bueltak ematen gauzei eta adibidez diskonekin esan izendetan da hemen, dauden letra goti beraldaute. Zer kompleixo den lan bat, grabatzeaz, gukentzut nugu abestia, bloke bat bezala ez, eta zuek igual hori, ba, hogeita zazpizatetan grabatu daukaz duet? Bai, bai, eta hori da, bai, nik ustez... Azken nina... Informatikak eta teknikak eta... E, Ematekin aurrerapenan penan... E, ba, morroi bihurtu gea Era desnatural baten grabatzea jauarte. Ose, nik hori da... Disko ontatik ata deten hau eh besteain besteen artein e, ausnarketa bat, ez. Eh, e, zukesan dana azkenin e, eta gu saixatze e, e, bandik batea grabatzeu, eh. Bajo baterixe mm -hmm. de, dana e, batea grabatzeu eta gero ja arreglukei eta gero agotsak eta hola. Baino, baino benetan, bai, era, o sea, azkenin dana desmontatzu, zuk azkenin lokalin Jotzezu eta ja, jotzen aizeala, ja, mateue, bueno, jazta, ja, ja, zonatzeu, baina gero ara jutezea eta hoindike, ff, bai, bai, egixezan, eta gero, ba, nik, gehoneiz, ba, milieko laura dixo zartzeko eta ordu nien guruko danal, e, zora egitxut eta igual adibidez, ba, daude, diskontan, ba, zenbaik antutan boz gitarra daude, bat, bakarrik zara eta bat egen, eta baino bai, egixeda, eh? egin He, zango hukingera nahi e, zeh, zeh, zeh, hola, rra batzeko. Bai, oin egite da, zeh, zeh, zeh, negera baleike dizko bat, ez? Eh? Zuk ikustezu lehenko jende eta oin egon goa alako jende, ez? Ba, is, ola teknikuk eta halako jende zeak oso aditxuek e, eta asko ariutekuk, asko ariutekuk eta asko ariutekuk, ba, e, e, ez atebe, bai, hiru eta margarren amarkadatik mm. aurrezuela ez zera merezidez eta eta ben batekin hitzik da ez zatezun, ja, egis eda irurotamargaren amargaren dizko bat grabatesun apenetan ona zala Hasita azitabukau eta ona zan berin oza, sea, Gustau ez Gustau zan oza, sea, gitarri ejotzezuna, gitarri ejotzezuna ikera harri ondo, bateri ejotzezuna eta, da, guztelako mediokere bat ez zan nikaino setentan ez nuen diskoa grabako ez da, diskuruzet bene benetan zateizut ez, ez, ez da falsa modestiai, ozea sea, o egis da. Eta... eta Zun niz duzu gehiago? Sormen lan horretan, idazketa eta sormen lan horretan, grabazioan, zuzenekoetan? Hombre, sortzen aizean eta eta derrepende kantue erten ikueunin, pixketola. Ez? E, melodikik eta, ozera, derrepende zu bigauzek e, zehak itxosu, e, juntatze itxosu, eta ia momentuaten konturatzea ola ba esta beti pasatzen ez baino lako klask holako sea trinko batek, ebela, eta bat etiola ta ja bat dala ezin dezuna separazioa zingo zenuken hori kantau letra hori gabe letra hori horrena dala nerezat hori orindike em orindike ba pilo bat betetzena horrek eta eta eta, eta de repente ba hori ez holako sotasun horrek kantola Ba, ba hori, ez, te, te, kantu hori horrek, horrek, horre, horre netzat hori kristona da. Eta, askotan, ez be kritiko gizena izela, igual, neure, ez, bajo, eh, man berre diskue atatezu eta man berre lehengun zatezen batek, eh, beti gizkizak ezea, zeure, zeure kantuatik eta zeure, ez da ez da egize, ez, baino, baino egize da oso zaidala amar kantu olaikie, eh. O nik beste gantu batzu badaude hor da, nik danak defendiko ditut neri bilako eta oin eh defenditzi tokatzatelako, baino bai orain da bai lehen da. Bueno, beste batzuk hor geratze die. Eh? Bueno, eh baino hor baino hor eh ikusi zure oraindik eh non separatzean, ezagik nola esplikatu. Badaude batzuk, o sea, ja sta, o sea, hori ja, horrek ja estak beste vueltaik oin ez diz esango zein die. <laughs> Oines <ez> bentet. <laughs> E, da, mutzen omentzea letra malen txuak, e, egin izanaz. Ba, bai, melankolix eda soportatzea ez e, sentimentu bat. Melankolix eda pixkete... Ez da ginoa, esan olako tristure bat bezala, ez da ginoa, nola, olako, pixkete... aberatzon ez, e, tristurien ikustete mai, malen, malen kolixek bada E, muga geografiko bateo ez dakit, ez. Bueno, fisquet pixkete... saudadere, Zeguru... adibidez, ez, ba, Kau erdeko berdeko batentzat, melankolisiala ez, dela, baina bueno, bai, noretzat bada pixkete, e, nire letratan, e, bueno, e, abiak, eh eh ni beti sprekatzen nere letratan, eh bueno, bat abiakek bazakela o la diskuke eh, bazakela olako ambiente ba ba oso estetiko bat baita hola bilauteko sea gauza estetiko bat, ez? E, eta melen melankoli hori dake eta chelo hola negartio hosek eta, eta eta eta eta gero benetan hor eh, una, hor asmatzen ditun gauzek go beretan pasavi zentiztenin, ez? ez dona itzeloi, gaiz eskusoinu digo se ta ese sarego si es. Orduan zebra inun, ez? eta bai, bai, pixkete zea hortan, e, ze, zentzu hortan, ez atetan, nire ez da melankolixen nire bidin atzea behire gezurre da. Melankolixe da bilauteko estetika bat, bilauteko ba, ba ambiente bat, bilauteko hitz batzuk, Gual well, nahitara entzularengan sentimentu bat provokatzeko asmoarekin edo? Ez, ez eta, hixezan e, nik uste behin ezetela pentsau, oin bakit ezetz eta, eta oin ikixidet ezetz eta, ez, eta alare ez eta gauze bat izendetena. E, entzulien nik ezte pentsauk antuk egiakun. Entzuliek nere esperintzia da, entzuliek beti zure aurreko dizko idula. Ez du nahi urrungu, urrungu yeah. Eta zuk ezatezu, baina hori ja badakezu, ja. <risa> eta zuk ezatezu, hor ez? dune... Nik lehen nahi nunin, poa, kristona zan lehena, baina, boa, abiak, boa, ondo zehon, baina... Eta geho, denbora pasazan, da, bo, abiak, ba, asko sobio zen, hori olako bakizu jakintu. Eta gero, jendik, abiak entze hon jendik, eta orduan zeberat hanun, da, boa abiako bio zan, baina zakizia, eta gero zeberra zan honena, eta gero... eta horien jendik nahizun irlai zan, ez, eta... eta bai, jendik beti nahi du, zu haizean urrungo dizkon bile, jendik nahi du aurreko dizkue. Bizkete hori gixiretuzak kontrain bertako. Aipatu duzu, ez duzula entzule batentzako entzako idazten ez, e, esormen lan horretan eta sensazioa da aldiz. E, bazarela abeslari bat, Entzuleekiko gertutasuna daukana, esanet, baak izula igual zure entzuleak zein diren? Hau da, sentxazio bat, eh? Bai, ba, nire entzuleak e, rekonozitak jute adibidez hirla izanetiko na, e, baina nire entzule askoa daude da. bai. bai, bai, urtetan. Ordun bat, genengo urtetakuk e, rekonozitak jut, baino baino Eztak ikue... Zukezatezun gertutazun hori, ba, ondo guztu haitzet, baino... Baino ez ez dakete... Ez dakete... Ez da referentzi hori, ez hmm. da izute... Entzulia oso konserbado hori beti... Ez da zu haizeat, abarrakezu kanto bat... Eta... Ba... Ba... Badakezu kanto bat azikiana eta bukairatzen asingoa baina, baina ez duk ez dut indetia hau eta beste e, beste olako bat, eh? zune, zune beste, zioz, eh? beste ez zunez beste zehosein, zehure huiru iruditemostrauk beste erabatea hain lehik ezula bat jea eta bueno, baina ez, ez, ez nuke Ezango ez zango ez dut, ez dut bentsatzen, ez indezu bentsatu txulien. Ze Nik ere adibidez orfidentala kantuinenin ze, zer da askotan itut kantu neke ez dituten aulertzen hasieran sana e, et e, doinu doinu ei e, da beintzet eta ez nun kolokatzen ola eta hori gustazitzen kantorrena eta gas jo ditut godoñu askota askota asko ditut asko, asko, asko eta ta batzuten aukerare Ez dakit, ja. batzuten momentu batin bilatzen zuia, ja, ba, irulau, bost, dazketzunein, da pixkete, nirak izin da nire palu ez, flamenko batek izango lukeen bezala ez, nirak izin da nire kantue. Eh? Nire kantue da luzien nire kantue da ise igualak, akorde igualak, eta eh, letriei eh, azten, eustesona, eh, eta letrekin batea azteana, hori danek izen agustatzen kantuez. Baina ez zintxo hamar kantolako, hortzun, eh? azte zean, nahiko kriteriso... Xelebrekin, ba, ba, bueno, honingot bat di diferenties, ba, ukerako dugu bat diferentie, eta, bueno, batzutan diferentie horrek, bueno, ba, bestean akokatzeu du jeo. Ordu erdi guaz, hemen e, berriketan, tanik ustez hmm. gaurko saioan, abesti bakarra jarko dugula eta orenak e, jarko dugu nari zerbitzen. Ha, Bai, ba, horrekin, ungoea. şartze ne zti Hortxe horreinak abestia, azken, anarin azken lanetik ekarri duguna, eta anari ez dakite sinistuko zu zunez, baina ikidoian jartzen du, mirarin galdera estrella hola da kogu <laughs> eta, yeah. guaidela e, gutxi, lagun batekin hizketan eta nik komentatun hon, anarin azkeneko onlarakin gertatzen zait, hitz e, batzukin eta identifikatua sentitzen naiz, eta lagun horrek erantzuntzean, kanta batekin oi sentitzia, pixkat Juju e Mateo, baina anarin kanta batekin balin badaia da marroi bat, mirari. <laughs> Ola bota zian. Malde mucho epidemia, eh? <laughs> <laughs> Bueno, ba ba ni gustet eh ni gustet, eh, zenbait eh jendentzat eh, jende batentzat kantu eh tristi di, Eta jende eh, tristi kanpotik ikusi te. Eh, Bueno, ni nere protestia ertzetzi hor, eh ze bisquete melankolisea da nei horrek, ez? Baino baino nik eh nik uste identifikatzea nai. Eh e, e inderra matexola. Eta hori da, bestetuzte, hori da esan, jende pilukesan ditien eh gauze bat eta eta eta nerezat Eh, hainbeste hume txikian ari hoxena aparten ez eh, da gauzeik beste gauze ehar bada zen jende, oze, kantatzen konzertotan, oza jendie jazentea eh, iso, ademate jendik kantatzen tortean laga iso, haitzea baino eta eta nola kantatzen jendik, eta ikustezu jendi diarka, jendie eh, nearrez ikusi zendet eh, eta bueno, nint nahi dut pentsauta gaina esan hindi, be? e eh, Ba ba bueno, nikuz eta adieraz kanto hau, ba bueno, pizket e, dudeipenei, ni ez, nik ez dakite kanto bat dituen jaiatzalde eder bati buruz. Hori beste test ez da jo hartzenenei. Ni ez da jartzen horri buruzko kanto bat ditiek. Hori hori horiala da, eta beti beti gixea da, geixo ba geixo ditetela, geixo era kartzen aula e, zeak, ez dakit, ja, ba bizixen, ba, pixket, existenziala o, Dramatiki inkluso izengo naiz ez. Mm -hmm. Baina gehoz opertsona alaxenaiz, da positibo naiz, eh? baina bueno, horre badak etolako, bueno, takik igual estetiku eda, oindik, eh? Eta geho kontu da nint nundiketan, nundiketan kantori, ez? Da, gero bea, norbeak aitzeu nint, mm -hmm. baina argi da ozen bat zaldi, e, bat ez dile, oza, nik ustete gorrak dila zen bat zaldi, e, eta gehoz bakoitzeket zuteku bere momentutik, ez? Baina... Baino bueno, nik, eh, ez dakit, eh, bai, eh, nik hauzea ai, guztu aitzet, ez da, nik guztet eh, lehen guntzaten iso bati beste entrevista baten, ez? Anarik ez du balixo, anarin muzikik ez du balixo ez zertako, ez du balixo irrati formulatako, e, ez du balixo, oza, sea, azokantu, ez dakit nola esan. Ego, guztatik izatzu etzazu batek eh, guztatzen, nik guztet eh, oso markauek dila erabatea eta... Eta jende batentzat entzat, bai, bai, ta, ta eta hori haitxudet eta ondo haitzet, bortzupuesto, ba, ba hori, jende bati, ba, gorrak iteza la, eho, tristik, eho, bueno, muerro bat iritzako la. Eta e, esan izan, izan dizute ikasi indutela e, zuentzuten, Alegia hogei urtekin anari iknegetzian ez derresater, baino, hogeita xe, hogeita zazpikin, bai. E, ez di bezan, ola, ikasi ikasi, ez dibe, ez diinok e, prozessu horiola esplikau egis ezan. Baina, baina, bueno, nik uste, te, danok identifikatze geha, gauze, oza, dano nahiko antzeko geha, ez, da hor dune, ez dakitzuk horre, ba, kantoateko letrie zeure lekun da zeure bizienko kokatzen mazu, eta Ba, ba bueno, hori nikuzet horrek iteula, horrek ite, horrek itizula zuri, o sa kantue dela, bueno, kanto horrek ekokat eh, zaitu batin, batein, baina baina bueno, jende gastierea ere aiatzea, Ez azkenin eh ontxe jende gazte asko dago, oh, kontzertuk eh aitzen da da gauza derra da. Aipatu duzu eta hori ere galdera bezala geneu geneukan, ez? Eh aim... Normalean jendeak e, musika egiten duenean edo askoren txat bintzat izaten da irratian entzun izatea ez, kanta hori, eta e, zuk komentatu, zuk konstiente zarela, zureak, e, bueno, nik ez dut erabat bat egiten, eh? iruditzen yes. zaite, e, igual ez duela... Ez nahi e, radioformulako. Hori da, radioformulako, e... seguraski, e, ba, ez lukete jarriko do, baino, Zuretzat e, abeslari bezala hori horren konziente izatea do eh bada, lebada baina igual zure autua ere bada, ez? Esanait eh Zesanete, e, elburu batekin idazten duzu edo eta zure helburua ez da radioformuletan top zerren zerrendaietan da, egotea eta SEOti ere, eza, da? E, eta ez da eh SEOti eta SEOti ez, beste zu hortan pentsatzen zuke diz honein baino zu gautu ekezu ta autue gezen bat ez hain beste kantun eh autu daitez zo produxio batean. Nik gustate produxio e, ze instrumento jotzen zuen eh hori ba ez. Beste talde bate bertsio bat dituen e, zure kanto batena eta jotzen mazu eskuzaino batekin eta beste ahos batekin, daitezaki ze, ba oso kantuen entzun garxe da, baina nik uste guk bueno, bada keu ulaho pixket zikin bat e, Ba, bueno, roketikola datorrene pisken narrazakea, produzitzen, eta narrazan zentzu honin, balde baina, bueno, guretzat bai. Zanaet, jutegea gitarrak zikintzea, gauze zikintzea, eta orduan alde, alde hortatik, ez oso disko, ez. E, ba, ez da ginoa esan, igual guzatzetzakon bati, ba, ez da, da entzunerreza, ola, ni uste, eta hotxare, eta... Bueno, baino ez da gauzea, oza... Ez de bilatzen ez de hor e, baino... Baino niretzat hori ez da arrazoi batera batea o beste batea... E, produzitzeko, eta... Da, bueno, gu pix, pix, pix, pixke beti bideo hori... E... Segu dugu, eta, eta, bueno, beti honaino... Hoi hartu naino egin ez de... Eta gutxi... Guk gehi hori hartu nirratean jartzen dugu, eh? Anari askotan Bai. Bai. Entuleek eskatutare, bai? Ha, bai, bai. bai. Kainera, orain arte ez dugu esan, baina e, amapola morera saiora e, torri diren gonbidatu askok eta askok ba, esan izan diagunean, ba, okeratu abesti bat edo beste Denekez, baina asko zure abestiak aukeratu izatea. Gehien aukeratutako... Abai, eh. Aoslaria izan zera. Ta hori duen zen genuen anarirekin bukatu behar dagoa ortengo temporandia, zentzu emateko honi. Ba, esan dugu saioa ziren, ba, Wikipedia beste modu batera ere, ez, ausatu nahi genuela zurekin, eta pixka te zure eugibidea daipatu zirakasleare bazarelako, eta egunero egunero ama urteko nerabeen aurrean klase ematen jartzen zara, Zaila da? Ez, ez, zaila, nik hitet e, jorna erdixe hitet mm. e, lana, eta hor diziko izutu naho, indela iru urtetik, eta, bueno, hor biltzeiko hor diziko, baino, baita zaldi bil, egorreta, etxasondo horlako herri inguruko horretxeketako ikasliek, eta haina ez literaturako lengua eta literaturako irakaslea, eta Da piloa guztatztat irakazkuntza, oso ondo pazazetzen klasin, klasik ematen, eta eta, bueno, haukitzatzen zu, zure amurraldixek, baino, baino, ez nahi nik, ni oso guztatzen aislanea. E, ba, e, hori, ba, e, azkenin jordan hartizek, lagundu ikerutu da IPez, ba, igual batin, bi klase bakarrik ematetzen zu, ez datin laudazketzu, ez datin, e, un bat eta goba igual astin un bat eh e, baitie libre da kezu e, da orduz eta hola ta noretza partekatzeko ere ba baino ez ez gustatu zit ezat, gusta ezat e, bai eskoli da eskoli da gauzea asko ta da adibidez hontse hemen eh bai da, da karrete, bi ikasle pakistanik eh zabatatikak e, pintazioen eh zea eskuen beste jena hauekin mm. eh kurso bakarako unen. Aurrek egin dute hori? Aurrek. Onora no, nah, beak. Bai, bai. Eta ta eskoli da, ez dakit. Eh ez da es klase berdin dauden klase desberdinetako jendik eta baita klase sozial eta eta klaseratako gaur guraso batekin bileran esatzen xion Ba adibidez orain lance que no la va sigerrin la ordu religioa sartu ditun daola ez da, o sea, esa erligio i casi berrak, bai, casi berde, munduko hor er, erreligioanak ze ze a huitokartsako mundu bat oso oso ez, ba islamak eta zakaiz eta e, oso ta, ta hor gelatan daude ja Eta klaside oso leku berezia da. Sezuk da ezketzu bi ondun jarrite eta gaina pasatzi jo honerosei ordu elkarrekin. Eta eh ba adibidez Pakistandar baten eh alaba batek eta Zaldibiko baserriko zeme batek eta eta gero ikusteie erozkiko kolan ume horren ate eta, eta beste, osea, bisen guraso ikustei eta ez tako ez zer ikusi, osea, ez luke be beñen pentsago inungo, ez, loturai dakenik, ez. Eta aldiz behasen semealabak daude eunero hor elkarrekin eta eta, ba, neikerarri, kerarri gustatzen Kerarri gustatzen zate. Aurten adidez hori ikitut bi hiru neska e, pakistani, klasin eta Eta suoaizea eh ba literatura niki batet, ba hori, eh suoaizela Celestina esplikatzen, eh suoaizea fuentebejuna explikatzen, e, eta eta azkena iza mundu esplikatzen, ez da. Behaek ezati zu jo. Eta orduintsua izan metaforikoki esaten behai, ba igual laumende ba ez da lain beste nik pentsatete ez da lain beste E, ez talain beste alde kulturala guk eta jen arteko baizik denbora kontua dela. Aitzea bota igual-igual bizi zila hemen, bizi den igualez. Eta behaxen zato nahi, hortzita laulako salt al futuro, ez dela. Eh? Eta, eta, eta behaxen zati zube ez ez ez da bakarri metaforikogik gu gaude Ba ez dakit zeurtetan, zantzit, da... da... Ota lauen, ez dakit zebizidean. Mm. O sea, denborin eta, bua, nik gero eta gexoazatet, ni eskola jute nahizela ikastea. Era guztia baina askoz gexo, ikastea, eta pilo bat ikastet, eta nehi, bai, bai, ikera arri usatzen lan, eta horreko izeko zazpitan, ozazpila horren utxien desperta hori, joduit, nehi da joduit, baina, baina, baina, baina, baina, bai, bai, eta egun txarratan neukitzit jozu, baina, baina, bai, nehi asko usatzen. Eta din hortan, ama urtekin eta ikasliak egon goean ba, baien musika taldiakin osatzen, eta ikus, ikusiko juzi igual, eta eta hmm. holko ikaskatuko izuten, baino, hor.: Bai, bai, bai, ontsi badaket bat, gorka, bateri xe jotzuna, baino, ze, ze diferente dan, eh? ze guk, guk ez genek isen jotzan. Eta hor duna, hasi e, aziginen sortzen, e, ba bani baterixe jotzen nun nirengo, baterixe jotzen norengo piano jotzen biharren biarren mai arte ola gutxi eh baino, baino gero baterixe ero sinon da baterixe neuk ikasi e, e, bakarrik ez jotzen eta eta ordun ba laun batek oña kausatzen dauden roje ta josek ba eh rojek hartuzun gitarri eta ordu nola joseon ba suri bajotukatzatzu porque claro en vez de ana ocupauteda bai enzu ba, ez vale ba eta gaur arte ze hitzeu ez Eta, eta orduan guk ez genek isen jotzen, orduan aziratik sortuk egen nun, imitauk egen nun, guk aitzagen ikuntaldik, eta hola nahiko primitibok bezala zin, ton-ton-ton-ton, olako dana iguala, eta hola, oinguek e, e, adibidez e, die, adibidez nere gorkau, oza, teknikoki, oza, kristona da, oza, ma, maost urteazke, eta bost urtetik bat eritzik gazte nahi da. Eta ordundi, teknikoki oso oso nak, eta ikaslea asko dugu gitarri e, pasada jotze bena. Eta ordundi, zehik jebe, bertxixu jo. Eta, eta ez de bezortzen. Bertxixu jotzeko jo be, eta galo, nik esatzen zuen. guk ezen genuen bertxixu jo, borka ez gaki non jotzen. O sea, munduko simpleen are, eta nik geho gazte izagun zen gitarra bat erozin nuen, eta gitarrekin iguela inun, erakustezin roge bi akordea zin, dan ikuten hitzen. Eta akorde horiekin ja kantu egiten hastenitzen, porque porque es naikin jotzen ez da kanto batez. Eh eta eta hori, hori aldau da. Hori asko aldauda ta ta ordune hortik daude adibidez hainbeste bertsixo talde, hainbeste ba, hori eta eta bueno, hauekoin badake talde bat eta bueno, nikuz utete Ia, hortik eh, gero eke behar, behar ez zez eta e, behar zen beha gantuk egin, baina hori hain nuke nire ikaslik izendin musikoen aldetik. Tokatu zaizu euretako batekino kolaboratzia o zerbait Bai, tokazat, eh, tokazat nire ikaslik izendinak, izentzinak, segurte bat zutamartzen eh, eh, irakaskuntzan, Geroia, ja, claro que osaba su que sautu e, urtekin, ¿es? Eta geroia gero ja urtekin o o incluso 28 urtekin, ez? Eta hola deitu ziren, e, adibidez, hola sautun 6 urteko baterixe ekain ere ikasle izentzan eh Durangon, hori lelena, lehenean ikustet. ut. Eta geroin batzu batzuk eh togazte graban un valle talde Mutrikuko talde batekin kanto bat bat eta torrez e, zu mutrikuko iztutu, non zinen da, ez dakitzen nire da, bai, tokazat, e, kolaboratzi eta, bueno, eta azkena honi askotiko, e, ezken, lehen zen Moonlight Melodies o, Moon, ez dakitzen, Melodies o, oin uste Melodies dilado. Hau ekin e, kantoat eta hor, e, behaxen, vamos, egon hitzen askotien bat da, bai, tokazat. Zai eda ez ez esatea olako kolaborazio bati, ez? Bai, zai da bai. <laughs> <laughs> eta... bai, bai. Olako eta beste batzu gire bai, eta, eta zeuk, zeuk ezkatzezu nien bat, beste batik kolaborazioa, bat bindala gutxi, diskontan kolaboraudun batek, ni oso oso fansan, nahi, ikerarri usatzen nola jotzen, torduan zuk inbitatzezu jotzea, eta hau pixka da, igual behare kompromisoa jartzezu, zuta ez atzu. Ez zakiz uarte kompromisoik, ez, baino ez. Baino ez bai. Bisto kompromiso da <laughs> ke, berk ez diz dakizu... hautzen, <laughs> ez zakiz. Eta orain dela gutxi santzen. Jo, zenbat, bo apilo auz zaiz, pilo bat aitzet eta zakiz eta San Joan jo, zakizela sai geratzen aizen, ze ze hoyen ni hori da, ez bizket da. Ez zakiz uso ondo beti bestaldie ze mm. ze sentzaixokin geratzen da. Eta gaine ikastetxetik an, oporrak izango dituzuan nari? Bai, bai. Guztu hartu gotu dituzu? Guztu dituz, bai. Egixezan, opor batzuk hartu ditut eta izen da diskunak. Ez genin horre kontzerto e, presentaixo jiri ebuka genuen, eta boah, benetan txikiut ebuka nuen hor e, ze aparte lanak genuen, da ordun eta izenda ba diskuak bukatzie diskuak grabatzieen diskue grazen segici diskuak mesklatzie diskuak fabrikatzie disku diseinu eta o sea, nekeza ere bada danaz egitezu xiralotzie eta eta txikiote uga txikiote ugaet eta eta oño porta nago sarenetzatuin lanea jun bakarrik hiru eh, ordu ta gero pff, Heu nero jute nahi zuen duelta o nire hori da, oporrak hori da. Zerke edo nola indarberritzen zara? Ba hola, ibiltze. Eh. Nik falta motatzen nun, hola, eh, horzea hortan gondenean da gero ensaiuk eta gero ez dakize, eh. ibiltze, oza nire zato bakarrik, ibiltze, eh. junda, nahi dana pasatu zatoa, ibiltzez, eh. bai, bai. Hau da... Saioa bukatzen ari denaren seinale, bai, anari ibili zibiliz, bai, <laughs> zehinez zehinez bukaerara aldetuga. Amar galdera ingo dizkizugu, baina motzean erantzutekoak. Hora, errexa hori, eh? Oso errexak dira. Ja, galderak aiz? bai, galderak beti errexak. <laughs> Gustura egontzara, oso gustoa naiz. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Gorri Gorriek. Berdintasuna zer da zuretzako? Berdintasuna. Ispilio aurran jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Ba, behin izan zinenaren, ben izan, izan zinenaren, eta izango zaren artean begira duzun testigu hori zeuzea. Eta, onditzen zarenaren zer izan nahi duzu? Ja, onditu zaolea, akarrik onditzen ez, ja. <laughs> <laughs> ja, ze izenaet, neu, Naiseko nu, bai, bai, nik usteet, e, bai, za, e, nik usteet oh, nahi detz bentsau zormenak beti zugan zio ze mantentzeula zartzena eta da, beti azkenin pixketez zormena da zeure burun kontrako e, indesun hori zure atzetik dao eta beste zio hau e, atzetik ordun. Erabatea beti hizia hasten da, hasten da. Esekin guke asko jenez ez batean baina hasten mm -hmm. da, hasten da, hasten. Eta eta hori nahiko nuke, ebixezan, bai. Izan alduzu erreferenteik, nor den esatek bai? Erreferentxek, ba nik seguruazko euskeraz kantatzi ez hor dixot, eh, ruper seguruazko. Nik ruper ordorikaitun unen eh, askotiko taberna baten De repente zan ain letra eh sujarentik ain letra e, dan, eh sujarentzik dan akordatzen da ez berandu dabiltza zan kantue et, Etiopia tsagana ta ordu nain na, letra pff, e, poetikuek eta ain letra eharrak eta hau hau kantalaike euskeraz hau laike euskeraz, euskeraz nikuz bete e, bai zeu zego, beatik hasegonitzen zeuro martxoak 8 azarako geita bost, zer dira edo nola ulertzen dituzuzu Azarako tago, zer da, ni oso txara negri. <risa> <risa> aurkako indarkiaren kontrako agona. Ai, ama, zer ridikulo. Ba... Hombre, eh, nik uste, de, ba, atea berdala, eh, gauzek atea berdiela, pixkete zajerau, eh, bate bate betju da xenez. Eh? Mm. Az azkenin, Bistan da ona ikuste ez bau batek, ba pixkete olako tridimensional behildu, oza benetan atabertu zuzu. E, bista, pixket bare, oza beherazune horra, horra eman da zen, ez da. ikuste ikuste dute egunosek. E Lan eguna bukatzian, etxeko giltzak eskoan dituzula, Atea Zabaltzen astentzarenean Tzarenean zer pentsatzen duzu? eun erot diferent eh? ez, oz, diferentie, pentsatzet ez? Eta eskerrak. <laughs> ez dakit. Batzuten ze, ipinize, ze bazkal durrun gau nint, o ze apaldu, o ze holako gauze, o igual, ez igual, benetan Grecia 15 inberdan, e... Ez dakit, ez dakit, ez dakit, Eta hemen dikaltetzen zarenean... Zuebe, gauze behar pentsatzen raietzen... zue, beti horra jatzen. Ni bai, nizte, eh. por fin! Hau bai, ja, <laughs> nik ezkain biztelan ez ditien. <laughs> Eta hemen dikaltetzen zarenean zertan hasiko zara pentsatzen. Bueno, baez baizuela onzen, abernu un hostia daun nerekotxia karkauten. <laughs> Eta bueno, kontuan hartu irakaslea irakaslia zela esa eta esaminak eta <risa> zuzendute eukiko txuzumino nota hartzeko eskatuko izugu amarretik zemateko puntuatzia emagozen nioke. Zuei? Gorko elkarretu. Amarr, <risa> du ez da olakoan nike, amaika ipiniten nahi ikaslen bati, eh? Bai, oso guztua, naiz, bai, bai. Ba, eskarrik askoan, hariz ere galdera bai. bat utzi behar diozu. Ba, irailan etorriko den amapola moreari, ez dakit pentsatzeko denbora izan duzu. Ez ditzen, joain bestitzen dezin da, <laughs> ezin da dana, da nahi. Eh? Bo gaina gauze oso, oso motza naiz, Zordun ningot zuk dauzketzun da, eh, nein bat. Hora, horri, eh, mira, <laughs> idoiaren atala. digarren horria, ez du A ber... Aber. Eske <laughs> es que ez es du asko balio, ez? Ez ezdiastre de profesio di lotua joina ber. Eh, adibidez. Eh, Izan daiteke. Eskaparatean ez es, ez eh, egoteari badiozu beldurrik ta adibidez, ba mapolamorea bezala kolektuta, ba ez es, ez etortziei eta ba. etortzi ino ez zurekin agordatziei eta. Nik Au edo zein pertsonari galdetzen ala zaiola, orduan emango dugu eskeriazko. <risa> Merito da na segurua. <risa> <risa> ba hoye galdetuko jogu, irailean itzuliko den eh sai programai edo konbidatuai beintzat. Uste nonesan bertzenola beintzan <risa> e, da da na. Se eta eh ah, estela mapaola izango da. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bai, bueno, okerrik ezia ez beintzat itzuliko ertzer. O bisirik Bai, langutxioit jema dugu, behigual, aster oinaz gaina. Hori, ez ite, baina. <laughs> bueno, anari eskergasko. Zeu, wei. Eta urrengo bat. Uda, ona, pasa. Bai, berdin. Aio. Aio.